Але він ще не торкнувся ногами балкона, як пролунав неголосний брязкіт. Нетерплячий кріт не захотів чекати напарника, видавив шибку ліктем і вже відчиняв шпінгалети. Квартиру шаснули згинці вовчим скоком. Око сяйнув ліхтариком, показав променем Кротові на спальню, сам лишився у вітальні. Найперше його увагу привернули два телевізійні екрани. Один звичайний, другий якийсь особливий. Високий, компактний, либонь, імпортний. Приготує телевізори, потім огляне шухляди. Шарпнув з столу скатерть, розіслав на підлозі. Загорнувши телевізор у скатерть, ховає до сумки. Їх у нього дві, великі клейончасті, саме під такий товар. Підважив високий компактний телевізор ох і важений. І в цю мить. Його обличчя осяяло червоно-голубе світло. Та так, аж йому померкло в очах. «Постав жлоб! Геть звідси мерзотнику!» – пролунав владний голос. Ока затремтіли руки. Він випустив телевізор, а зойкнув. «Алік, сюди!» Промінь зі спальні освітив довгу рукату постать. Темне розгублене обличчя з йоржиком чуба. «Тут!» Тут хрипів За його спиною його йднулася Довга зелена портьєра То вітер крізь вибиті шибки Напнув їх Кріт випалив туди Зі спортивного пістолета Якого колись поцупив у тирі Патрон від малокаліберної гвинтівки Але бабахнуло голосно, лунко Кріт з переляку Вимкнув ліхтарика Він не збирався стріляти Просто спуск у пістолеті дуже чутливий «Лягай!» Знову пролунав незнайомий металевий жіночий чи нежіночий голос Вони не лягли, вони попадали на коліна і так на чотирьох вивалилися в коридор Досвідчений око навпомцьки знайшов обидва замки, повідводив засовки Вони зіштовхнулися в дверях Кріт збив з ніг ока І той загримів по сходах, перерахувавши їх ребрами до першої площадки вони летіли вниз швидше від котів, за якими женуться собаки. Перелетівши через двір, поза гаражами, рвонули до лісопарку. Олег стояв посеред кімнати, розгублено й озирався, Скатрить на підлозі якийсь пакунок, здається, складені сумки, ще якась пластикова торба, комп'ютер стоїть косо. На екрані в глибині ледь помітне мерехтливе сяйво. Воно набрало сили, пролунав голос Марійки – були злодії. Вони влізли через балкон. Довелося їх шугонути. І тихенький сміх. Бачив би ти, як вони втікали, на чотирьох. Олегові стало моторошно. Не стільки злодіїв, що побували тут, скільки чогось іншого. Де ти був? запитав голос з присмаком металу. Нащо «Ну, тобі? Затримався, випили. На душі було важко. Тут все відомо. Хіба тобі не байдуже? І раптом щось спалахнуло в мені. Я побачив, яка гарна Марія, гарна якоюсь вищою красою. Як тобі сказати? Я дала зробити з себе те, чим є. Думала, що кохана. Я в мороці жила тобою. Тепер же вже не як дружина, чи може... Щоб не заблукав ти в хащах, не покалічив душу, можна все, якщо воно, ну, ти сам розумієш. Бо потім, як станеш хмаркою, туманом чи променем, хмарка буде чорна, а довкола буде світло. Таке буде. Калина, ота, що з пісні гнеться, але її зламати не можна. Що це? І це інше від Бога. Кажемо, Бог є любов, а самі проти любові. І віра християнська найперше. Вона проповідує жорстокість під виглядом любові, ненавидіти все, що чуттєве, що дає насолоду, скорятися, а не боротися. Не протистояти злому – це чи не найбільша істина? Неможливість бути ворогом – це ти розумієш? І тоді життя в любові. Задля любові, вірності і живемо на світі про яку любов йдеться. Вони не мали любові. Наша віра – віра парію. Римські раби прийняли її. І немає в ній нічого реального від життя, від правди. Самі легенди, символи.